варваризується, не можеш усі ці моменти виносити задушки. Сучасність владно вривається в такий, здавалося б, анахронічний жанр, як спогади з їхньою ностальгійно меланхолійною атмосферою і суворою музейною ієрархією обсервовуваних пам'яттю подієвого матеріалу та дієвих осіб. До речі, про дієвих осіб у мемуарах. Звичайно ж, наївно сподіватися від автора, що він у своєму опусті вишикує по ранжиру всіх своїх сучасників і відведе кожному співмірною означущості увагу. Адже з одними сучасниками автор був ближче ближчих взаєминах, з деяким дружив, а ще деяких знав тільки здалека. Прагнучи бути абсолютно об'єктивним, автор ставить перед собою неможливе для виконання завдання. Адже він, як і всі, людина зі своїм суб'єктивним баченням. Одна людина весь час була обернена до нього одними гранями характеру, інша – іншими. Та й не все про всіх, про кого пише мемуарист, знає. Але він пише про те, що знає, що бачив і що як розумів. Це його бачення і його версія. І він тішить себе сподіваннями, що вона може бути комусь цікава, і допоможе комусь щось із оповіданого зрозуміти». Якось Загребельний водив за собою гурт письменників по лісі біля річки Ірпі. Не пригадую, як виникла ця ідея. Пам'ятаю лише, що після обіду ми пішли не по своїх творчих келіях, а обступили Павла Архиповича, який любив побродити з кимось по обідній час, казав, щоб розігнати сон. Усі охоче приставали до компанії бо знали – «Розповість щось оригінальне». Як правило, це були цікаві монологи Загребельного. Я шкодую, що їх ніхто не записав на диктофон. Це були також неймовірні оповідання. В нього є ціла книжка з такою назвою. Але ці гусні оповідання розвіялися як дим, і їх у непам'ять однесло вітром. Тільки одне мені виразно пригадується – тоді до лісу Павла Архиповича супроводжували його незмінний ад'ютант Борис Комар, Віктор Близнець і я. Може, ще хтось був, але його не можу згадати. Загребельний саме тоді писав Роксолану, і часто цитував нам Коран, розповідав про гаремні закони і звичаї, про татарські набіги на наші краї і невольничі ринки, куди потрапляв Ясир з України. Так попервах було і цього разу. Мені навіть почало здаватися, що хоч роману ще немає, я вже відчуваю його атмосферу і вгадую сюжети твору. Ми навіть із близнецем говорили, що Павло Архипович ризикує повторити Осипа Назарука і Сергія Плачинду, які раніше глорифікували Роксолану, перетворивши її життя на патріотичну легенду. Ми вже чималенько пройшли лісом, коли Загребельний урвав свою розповідь про Османську порту і султана Сулеймана Пишного та Йохюррем, тобто Роксолану, і заговорив зовсім про інше. Ось тут, казав він, у війну, коли фашисти проривалися до Києва, було швидко вибудувано оборонну лінію. Хай вона не була така, як Маннергейма, але німців цілком могла зупинити. Наткнувшися на неї, зазнавши відчутних утрат, ворог обійшов лінію з боків, і вона вже не мала ніякого значення для оборони Києва. Як виявилося, тоді влітку 1941-го Загребельний був тут. Їх курсантів артилерійського училища також кинули сюди, хоча вони провчилися всього ледве місяць і зовсім не були готові так одразу вступити в бій. Але кого це, окрім них, турбувало? Коли почалася війна за Гребельному, ще не виповнилося 17. Він щойно закінчив середню школу в селі Солошини на Полтавщині. Справді ідейний комсомолець, вихований на патріотичних книжках, він одразу ж зголосився до військомату, щоб послали на фронт. Але ж вік. І його направили в артилерійське училище. І ось училище тут, де вже завтра буде передова. У дні перебування там, за Гребельному, за його словами, найбільше запам'ятався такий епізод. Якось їх, чи не всіх зігнали в стрій біля ось цього великого дзоту. Ми тоді стояли біля нього, трохи присипаного землею і листям, щоб провести з ними урок патріотизму і відданості батьківщині. Перед їхній стрій приконвоювали молодесенького солдатика. Він був босий і до пояса голий. На спині, на плечах, на животі на обличчі в нього були страшні синці. Видно було, що він зазнав тяжких тортур. Солдатик хитався, здавалося навіть від вітру. Мовчазному і збентеженому строєві пояснили, Це німецький шпигун. Він воював у Червоній армії, здався в полон, закінчив школу диверсантів і був закинутий у наш тил, де збирав секретну інформацію і сигналізував фашистським літакам, куди бомбити. Наші доблесні контрозвідників впіймали зрадника, а військовий трибунал засудив його до розстрілу. Зараз цей вирок буде виконано перед вами. І запам'ятайте, так станеться з кожним, хто стане на шлях зради. Загребельний помовчав. Мовчали й ми, уявляючи те, про що він розповідав. Німував і великий дзот, погрозливо поглядаючи темними бійницями на мирну річку, де позавмирали над поплавками рибалки і порозлягалися під теплим сонцем пляжники. Потім Загребельний оповів далі. Навряд чи хтось тоді сумнівався, що солдатик справді шпигун. Але коли вже потім Загребельний усе це згадав, то в нього з'являлося дедалі більше сумнівів. Невже було саме так насправді, бо ж за такий короткий проміжок часу солдатикові треба було втрапити в полон, закінчити школу диверсантів, бути закинутим сюди й опинитися в руках контрозвідки? Надто багато всяких подій для того, щоб у все це повірити. І тоді, розповів Павло Архипович, у нього з'явилася своя версія того, що передувало розстрілу солдатика на цьому місці. Очевидно, безжальна рука контрозвідки вихопила першого, хто їй потрапив із гурту переляканих і здеморалізованих відступників і, катуючи його, змусила зізнатися у всьому, що йому продиктували. А далі, для застрашення їх, його поставлено було і виведено сюди на розстріл. От би червоні слідопити з'ясували, хто це був, та й знайшли його матір, та запитали її, чи вона мала якесь повідомлення про смерть сина, та сказати матері, хто і як одібрав життя в її сина. А якби він написав про все це, то його б розп'яли, сказав загребедний. Усієї правди про війну в нас ніколи, і ніхто не скаже, не дадуть це зробити нікому, тільки суцільну героїку давай». І він аж, здригнувшись від спогаду, промовив, що такої героїки надивився в концтаборі, збожеволіти можна. Мені тоді часто згадувалася ця розповідь. Було шкода, що та історія помре із Павлом Архиповичем. Я довго набридав за Гребельному, з порадою взятися за мемуари. Він різко віднікувався, чомусь ця ідея йому дуже не подобалася. Цим уже ніби хорониш себе, категорично сказав він, а я ще он збираюся ізографа написати. Створити цей роман він так і не встиг. Потім при якійсь розмові про мемуари я захоплювався тим, скільки видатних людей він знав, Павл Архипович сказав. Ну от, наприклад, зустрічався я з ковпаком. І що мені писати? Правду про те, як ми зустрічались. А зустрічалися ми так. Я їду з сім'єю автомобілем до Одеси в будинок творчості. В одному селі при дорозі палає гарна хата, майже палац. Полум'я мало не до хмар. Вибухає, як снаряди, і розлітається в усі боки шифер, яким її вкрито. Вогонь уже перекинувся на господарські будівлі в дворі. Пожежники безуспішно чвиркають водою зі шлангів. Я зупинився і загіпнотизовано дивився на стихію вогню. Поперед мене стояв чорний зім, а біля нього низенький чоловічок із мефістофельською борідкою. Обличчя його було мені знайоме, і я впізнав. Це ж ковпак. Він задумливо, заклавши руки в кишені, дивився на вогонь. Можливо, згадував щось своє, далеке. і Мені стало цікаво, що може у нього бути зараз на думці, і що відчуває, дивлячись на вогонь чоловік, який спалив мало не пів України. Правда, страшна стихія вогонь, запитую його, щоб якось почати розмову. Він окинув мене злобним поглядом і відрізав. Пошел, к матірі. Оце вам новела із моїх ненаписаних мемуарів. Можна назвати «Мій Ковпак». Нагадаю читачам, що Сидір Ковпак – відомий радянський військовий діяч. Керував партизанським з'єднанням, що здійснювало рейди чи не по всій Україні. Був заступником голови Верховної Ради України, герой багатьох поем, романів і фільмів. Одне слово – чоловік із радянського пантеону.